الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على صادق الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في صحيح البخاري عن المغيرة ابن شعبه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Inna kadhiban ala ahdikum laysa kadhiban alayya. Wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahum minan nar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hakika mtu kusema uongo juu ya mwenzake akamsingizia uongo jambo ambalo sio kweli ni dhambi kubwa lakini si sawa na kusema uongo juu ya mtume kumsinzia mtume uongo mtume akasema man kadhaba ya mutaamida yeyote atakaye sema uongo juu yangu kusudi akijua kabisa huo ni uongo lakini akawa anasema kwa mtume amesema falyatambawa maqaduhu minan nar mtume anasema mtu huyo basi ajiandalie makau yake ndon hadithi hii ni adhani kadhalika imeeleka ndani yetu na faida ya kwanza tunaipata ndani ni kuwa tunakatazwa kusema uongo lakini tunatahadharishwa zaidi kusema uongo juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hapo tutakuwa tunasema uongo ambao una athari kwa sababu mtu akisikia kwa mtume amesema moja kwa moja na, na kume ni uislamu na kuma ni jambo la uongo ambalo halimu kabisa katika uislamu lakini faida pia ambayo tulipata kwenye hadithi hii ni kuwa moja katika sababu za mtu kuingia motoni ni kusema uongo juu ya mtume sallallahu alaihi wa wasallam jambo ni hatari zaidi kwa vitakio muislamu atahadhari na jambo hilo ukisikia kuwa hadithi hii si sahihi. Hii ni hadithi dhaifu, hadithi maudhu. Ni bora zaidi muislamu amia hadithio kwa kueleza watu mambo ya Uislamu. Na mwezi huu wa Rajab kwa Uislamu ambao ndiko ndani ni moja katika miezi ambazo hutumika sana hadithi za uongo. Mtume akasingiziwa hadithi hizo kwa lisemu na kasahasa katika kuhimiza watu mambo ambayo mtume hakuyasema kabisa imani kufunga imani kuswali au mambo mengine ambayo eti yafanyike ndani ya mwezi wa Rajab miongoni mwa hizo hadithi ambazo imamu Al-Bukhari amesema ya kuwa hadithi hiyo ni munkar na hadithi sisa hiyo ni dhaifu hakisi nenda kinyume na hadithi sahihi ambazo zimetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja kati za hadithi wanapokea maneno ambao mtume Wakisema ya kuwa inna Filjannati jannati naharan. Hakika katika pepo na mto yuqal lahu rajab. Wa jina lake ni rajab. Ma'uhu ashadu bayadhan min laban Maji yake ni meupe zaidi kuliko maziwa waahla minal asal na hayo maji ni matamu kuliko asali man saama yauma ni rajab atasho alla Allah, atamjaliya anywe katika maji hayo ya homa soko hadithi hii mwislam akisikia angalio bila hadithi inamvutia mtu na inamhimiza mtu funga ndani ya mwezi wa rajab hata kama siku moja uepata neema hiyo lakini kume si sahihi. Lakini pia kuna hadithi nyingine ambayo nasingiziwa hadithi ambayo wanema man sawa kutiba lahu siamu shahrin. Atakaifunga siku 3 na Rajab anaandikiwa kuafunga mwezi mzima. Waman sawa sabata ayamini na atakaifunga siku saba minraj ya mwezi wa Rajab uglika anhu saba milango za kwa bisa moto huyo. kwa kabisa moto huo kwa ajili tu jambo ambalo Anapata hamasa na hamu ya kufunga mwezi wa kwa utasema kwa ikiwa hivu. siku saba, kwa nini nisifunge zaidi ndio nikapata khair zidi kwa hivu, anakuwa akifunga Huku ana matumaini makubwa mbele Allah ukusikia hadithi kama hizi lakini kumbe ni manini ya uongo uongo kabisa kama alivyosema ibn jozi kwenye almawduat na hata akasema ibn Hajar katika tanbiinul ajab kwa hadithi mvu kabisa lakini sasa kuna hadithi nyingine ambayo pia huwa wanasema kuwa ni maneno mtume ambapo si kweli wanasemaakuwa mansama min rajab atakaifura ndani ya rajab wasalla arba rakaatin na akaswali ndani ya baada kufunga special kwa wanasema kuwa lam yamut mtu wa wahi kufa hatta yara maq'adahu min mahala paka peponi au yura nao mtu mwingine aote kisha aja kuwa yakoa nimekuopa peponi ukiwa sehemu fulani kama hivi na hivi na hivi na hivi, hivi. ajelezo kabisa sasa muislam kama askia mbona afa na ya kufunga mwezi wa rajab yakao Kisha kisha ukiswali vakane unajiandaa unangoja tu wewe uoteshwe ili ujione kuko peponi na kweli ni mahala paka ambapo utaingia chamabalo si la lakini sasa wanatunga maneno kama haya kwa kumsingizia mtume ili kuwafanya watu wafanye mambo ambayo si katika na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa man amila amalan laysa runa fa yeyote jambo ambalo jambo hilo si katika dini yetu kwa kuwa si katika mafundisho ya mtume mtume hakusema kwa jambo hilo fanyike fa raddun jambo hilo tarageshwa ana غير مقبول jambo hilo halibaliwa hadithi na Aisha kutoka kwa Buhari na Muslim bali hata kuna dua ambao dua hii ni katika dua za mwezi wa Rajab ikisomwa ya kuwa Allahumma lana fi Rajab wa Sha'ban wa hadithi pia lakini sutapata tupata ndio watu lakini sasa tuseme pale mwanzo ambaye atakuwa hajui huyo Allah tammsamehe. Kwa sababu ya nini? Mtume amesema kuwa atakaye sema uongo juu yangu kusudi in qaid bibiti ya kuwa ili kumpata madhambi makubwa kwa kumsingizia mtume ni pale utakaposema uongo ukijua ni uongo baada ya kuambiwa kuwa hayo si na mtume. Lakini bado kawa una bado unaeleza watu sasa wewe ndiyo utakuwa umeingia katika kosa hilo la kumsingizia mtume uongo jambo ambalo dhambi yake ni kubwa sana si sawa na kusema uongo juu ya mtu mwingine yote asiyepo mtume hizi ni baadhi tu ya hadithi ambazo tunajaribu kuweza waislamu ili waelewe ya hadithi nyingi na wulama wamezikusanya hizi hadithi katika vitabu mbalimbali wakaeleza lakini mwisho wa yote hayo wakafanya mkusaba wa mambo wakasema kuwa hakuna hadithi yeyote sahihi ambayo inazungumzia kuhusu fadhila ya kufunga mwezi wa Rajab. Soma maksusi Ama fadhila ya kuswali katika mwezi wa Rajab, swala maksusi Ama fadla ya kufanya ibada katika Rajab, ibada susi. Iwe ni umra, iwe ni kuchinja, iwe ni ibada nyingine yoyote hakuna. Kwa hivyo ina maana kuwa Uislamu ni kujitahidi kuendelea kufanya zile ibada ambazo kawaida hufanywa katika miezi yote. Asikose. Lakini wakati wa kufanya ibada hizo asinuie ya kuwa nafanya ibada hizi kwa ajili ya Rajab hapana, bali ni ibada ambazo zipo sawa sawa rajabu Rajab ama... Ikiwemo swala, kwa vile kawaida ni kufunga, ikiwemo saumu za kawaida hizo Jumatatu na siku nyeupe kwa hivyo hakuna shida lakini kutenga ibada mahsusi kwa kuwa ni rajab ndio ibada hii inapatikana mola muammesema kuwa hamna hadithi yoyote kuhusu jambo Hali sema na hata akasema hivi mrajab alhamba kabla kusema hivyo baad ychunguza hadithi nyingi ambazo zinzunglea rajab kapata hakuna sahihi ambayo inazunguzia kuhusu fadila ya ibada yote kabla yake kuna alimamu alharawi pia alwahi kusema hivi. Kwa kwa jumla sisi hatusemi hivi si kwa, kwa sababu Muislam anatakiwa aelewe ya kuwa katika Uislamu kuna mambo mawili. Mambo mawili yanayofanya mpaka ukufanya ibada ibada ibadaki kubaliwi. Muhimu sana haya mambo. Jambo la kwanza ukifanya unafanya kwa ajili ya Allah ibada hiyo. Hii inaitwa ikhlas. Hata unaweza akufa mwezo Rajab na akafanya hata hizi ibada ambazo tumeeleza kuwa hutuna kuzifanya kwa ikhlas ya hali ya juu lakini si ikhlas pekaya yake haitoshi mtu kubaliwi ibadati huwa kuna jambo la pili ambalo ni sharti muhimu sana na sharti yenyewe nini almutaba yani ufanye kitu ambacho mtume amekufundisha na akakifanya kuwa kiasi tufanye almutaba kwa kuwa ufate mtume kwa kila anachofanya lakini sasa kusikuna mimi nafanya na Allah nilipokuiflasi yangu na ila hali unachokifanya si katika mafundisho ya mtume mtu na kabisa kwa jambo hilo halitokumaliwa utaregeshiwa mwenyewe. Kunadhani kufikia hapa nitakuwa nimeeleweka. Allah Subhanahu wa ta'ala ambayo katika Uislamu tutajitahidi kuyafanya na asiyo kuemo katika Islamu pia kujitahidi kuyaacha ndipo Uislamu wetu uwe Uislamu mbau ni na ni msafi kutoka kwa mtola Allah wa wa la la wa wa rahumahamu.